Bria. Ja, Bria. ja, ja. Var är du där under någonstans? Ja, men det är klart jag är. Det är en jättehög med godis bara. Men jag har mens. Har du det där? Ja. Mens heter det. Ja, men kan vi säga det är i podden? Är det problem att säga mens? Ja, det är helt naturligt med vi... mens. Ja, men vänta, då får jag testa här då. Mens? Mens? Mens? Det går att faktiskt att säga mens i podden. Ja, men vad bra då. Ge mig min Snickers. Don't tell me that your life is dull and Hej och Hej, välkomna till avsnitt 65 av Bonuspappan och jag tror att folk skulle bli förvirrade om jag sa hej och välkomna någon gång. Ja. Tror du? Ja. Ja, men jag är i alla fall plus mamman och vi är en på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Det är vi absolut och det har vi varit i över ett år. Ja, jag tycker inte om att jag säger orden föräldraskap och relationer, det är för många R i det. Sam Falkenberg kan man inte säga Nej, <här> ja, just det. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter och apropå det så är jag ju tillbaka på min gamla tjänst som nöjesreporter. Det är ju väldigt nöjesamt. Ja, det känns lite som veckans haj för mig. Det är veckans, ska vi, ja, men det kan vi ta nu då. Då kan jag säga att mitt veckans low är att du är tillbaka på Hallands Oh, varför det? För att det betyder att du är så himla engagerad att du tar med dig jobbet hem. Ja, just det. Och sen kan jag ge för sig vara lite hemma. Och sen så hela natterna och, ja, och sen uppe ja, hela dagarna. Och. Ja. Det, är mycket det finns fördelar och nackdelar. Jag kan styra min arbetstid lite mer. Men mitt high är också att du är tillbaka på jobbet. Ja, vad glad jag blir. För att det betyder att jag får gå på lite premiärer och lite sånt där. Ja, just det. Men då kan jag ju ha som haj det nya Instagram-kontot som Hallands Nyheters nöjesredaktion har. Det är ju faktiskt väldigt haj. Vi har fått en flygande start. Du är väldigt duktig. Tack, jag har lärt från den som är bäst. Men det kanske är så att du får ta över vårt konto också. Ja, om jag hinner. Det är i alla fall ett Hallands Nyheter understräck Noje. Noje. På Instagram. Noje, noje. Kolla där, det finns massa bra tips. Följ, vi. gilla. Och vara med i alla roliga omröstningar. Just det, man kan rösta på mellan bio och teater eller vad man ska göra i helgen. Och, och man kan få tips också. Mm, mm. vad som händer här i Halland framförallt. Ja men även så, biotoppen mm. har du haft med också. Mm. Ja men jag är stolt över dig, följ honom. Och sen så mitt low är att jag tycker att jag har lite för dålig fantasi och energi för att hitta på kul saker med den jag älskar. Med kaninen? <laughs> kaninen är jag allergisk mot, tyvärr. Älskar Men du inte kaninen? Jag kan inte påstå att jag älskar kaninen eftersom jag kan inte vara så nära den. Jag vet inte om jag kan älska dig om inte du älskar kaninen. Naha, jag respekterar kaninen. Okej, då respekterar jag dig. Jag ger kaninen matvatten och så låter jag andra klappa den så mycket som de vill. Vad var det lå Jag, jag <laughs> pratade helt bort mig själv. Det var att jag tycker att eh, jag borde bli bättre på att hitta på kul saker bara du och jag ihop men vi kan gå på bio ikväll. Det kan vi göra. Det är kul. Mm. Vad ska vi se? Vi får kolla in biotoppen på <laughs> ja, Instagram. Ja, det gör vi. Jag har sett att ett nytt konto har kommit. Hallands Nyheter Noje heter det. Ja, just det. Något mm, mm. där. finns en biotopp. Okej, okay. jag ska kolla på det. Ja. Veckans gäst är ju alltså, världens härligaste kvinna som vi träffade uppe i Stockholm mm. när vi var där. Vivi Wallin. Ja. med Instagramkontot mammasanningar som är ett fantastiskt konto. Så efter ni har varit inne och följt Hallands nyheter hallandsnyheter norge så ska ni följa mammasanningar. Mm. Fast det gör ni säkert redan för hon har ju 55, nej 56 000 följare. Mm. Det ökar hela tiden. Uh -huh. Sen är ju inte bara hennes Instagramkonto fantastiskt utan hela hon är ju fantastisk. Jätte Det är trevlig och rolig. Jag dock. skulle kunna tänka att varför säger min man att hon är fantastisk men hon är fantastisk. Jag gillar också Vivi. Hon är härlig, sprudlande smart och även vacker. Mm. Sen är hon ju från Kortedala i Göteborg. Det är därför du tycker hon är fantastisk. <laughs> För att hon är smyg göteborgare. Hon har ju göteborgshumor. Men hon har i alla fall lagt sig av med göteborgsdialekten. Mm. Så det kommer en intervju snart, där får vi höra lite av hennes filosofi och lite om hennes liv i en bonusfamilj. Och i detta avsnittet så är även ordningen tillbaka genom att vi har veckans tema som är mammor på lite olika sätt tänkte vi och mammasanningar just. Mammor och mammasanningar, det är en bra tema. Mm. Sen är det väl dags för att säga någonting om naglar och skönhet. Som du känner Ja, förutom att det är ett väldigt bra ställe Så är det nu ett ännu bättre ställe För att Marianne har börjat Det är hon från Norge någonstans, ja Hon är från Norge och hon är frisör i grunden Och har mm. även jobbat som försäljare Och ni kan boka tid för att göra era fransar Era lashlift era naglar, trådning och hårförlängning Oj, hårförlängning Oj, trådning tänkte jag säga. Nej, men jag vill göra hårförlängning. Vill du det? Du har jättelångt fint hår nu. Ja, men vad kul. Det visste inte jag. Vill du ha ännu mer hårförlängning? Ja, det är... <laughs> oj. Ja, men jag ska boka tid med en gång. Mm -hmm. Och om ni också vill boka tid för något av det här eller någonting annat som har med skönhet att göra så använd koden MARIA18 så får ni 20% rabatt. Mm, schysst. Schysst. Men trådning, om jag bokar tid för det. Du vet inte vad det är. Nej. Det är, jag tror man formar ögonbrynen med hjälp av en tråd istället för en pinsett. Okej, okay. man syr in liksom då. Som det blir som Nej, man rycker ut eh, håren med tråd. Du kan nog göra det på benen också. Mm -hmm. Och armarna och överallt där man har du, hår. Man säger att ah, jag måste göra lite trådning. Ja. Mm. Nu ska alla som lyssnar få veta lite mer om Vivivalin. Hon har ju inte bara det här mammasanningar utan hon har faktiskt en av Sveriges största hemmafix-bloggar. Hon har asmycket bra sådana här mm. hacks. Mm. Så här hur man gör grönsaker som barnen vill äta. Mm. Vad man gör när barnen är ledsna. Hur man gör när mamman är ledsen. Hur man gömmer sitt godis bäst. <laughs> sådana jättebra saker. Det är mycket bakning och pyssel och annat där. Mm. Men hon vill gärna att det ska vara enkelt. Mm. Så att det är ett Konto som inte bara är roligt utan det är även enkelt. Mm. Och det tror jag nästan att några lyssnare följer i alla fall. För där är det på Facebook är det väl 90 000 följare nu. Mm. Men om ni inte gör det, in och klicka. In och följ. Hej och välkommen till podden Vivivaliin.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 I, mm. I många Instagramkonton kring mammalivet Så jag tror att folk behöver veta att det är inte så lätt och alla har ungefär likadant Och det blir bättre mm. Ida var fick ju mycket kritik just nu För att hon ville ha lite egen tid När hon var nybliven mamma hon fick jättemycket. Ja just det Ja, men det är helt, för mig är det bara helt galet. Vad är det som driver folk som är så på? Jag tycker ja. att det är jättekonstigt. Mm. Nej, vi tycker att det är helt rätt Ida. Du behöver och förtjäna <laughs> egen tid. Ja. Hur var det när du växte upp? Växte du upp i en kärnfamilj och var du liksom familjens clown eller klassens clown? eller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 Och ni har då två söner var tidigare. Ja, precis. Och hur funkar det? De är lite olika åldrar. Ja, mina två, Knut och Elmer, de är 8 och 11. Och sen så är hans, Emil och Vilmer, de är 14 och 16. Mm. Så att ja men på sätt och vis så, så blir det ju lite mer som en riktig liksom, familj ja. med syskon i olika åldrar. Ja, precis. Det Är inte så att din sambo känner för att starta pappasanningar eller så? Ja, men det roliga var att, att jag sa det till honom så kollar vi upp det och då är det någon som har tagit det på mm. Instagram. Hey, ja, hey. Fast de har inte gjort några inlägg ännu. Jag har ju gett några så pikar i min story. Så ja, det finns är... inga pappasanningar sanningar jag har skrivit. Man kan väl lägga till en slash eller någonting där nere. Så. Mm. Ja, ja. ja, men det vore någonting. Hur var det att förbereda sig inför flytten då? Dels måste man ju hitta något ställe där man får plats och trivs. Och sen...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 Ja, Vi har ju kollat på någon gemensam bostad ganska länge. Men det har inte varit så himla enkelt för att han har bott i hus utanför stan och vi har bott i lägenhet inne i stan. Och så har vi sagt att någonstans vi vill ha någonstans mitt emellan så att det inte blir jättelångt att åka till skolan mm. för någon av dem. Men så har vi pratat om det och de har väl sagt att nej, vi vill inte att ni flyttar eller att vi flyttar tillsammans. Mm. Men eh, sen när, det väl, när vi väl hade köpt, då, då sa jag ju bara det att nu, nu kommer vi eh, flytta ihop. Men det var ett renoveringsobjekt så det tog ju nästan ett halvår från att vi köpte till att vi flyttade in. Annars så det var en ganska du... lång tid ja. att förbereda också. Och annars blir det ju så löst dyrt också om man ska köpa något stort hus centralt i Stockholm. Ja ja, gud finns det. Jag tror inte ens att det finns något stort nej, centralt. Nej. Men nu har vi en ganska stor lägenhet i alla fall på Södermalm i Stockholm. Mm. Hur var det där innan? Hade ni lite så att de veckorna när ni hade barnen att ni var själva då så träffades ni med när ni var lediga Eller har liksom barnen funnits med under de här åren Så de har lärt känna varandra lite grann innan Ja men de har, de har funnits med Men det har ju varit mer i så fall på helgerna Att vi har åkt ut till Min kille och hans barn i huset För det har mm. varit mycket större, vi har ju bott i en liten lägenhet inne i stan, mm. så där har vi inte hängt mycket eh, Men vi har träffats mest, mest själva Men på helgerna så har vi åkt ut och, och sovit över, men det har ju blivit Väldigt mycket att vi är där och hälsar på ja, Så det ja. har ju inte varit så, och nu bor vi ihop Nej ja, just det. Och nu har ni bott ihop, bara hur, hur länge? Ja det är fyra månader. fyra månader Och ja. känner du redan nu någonting som du tänker att, oj det där hade jag inte räknat med Nej men jag tror att, att Jag tycker att det är ganska mycket så Som jag hade föreställt mig För att, jag vet inte om det är som jag är som person Men jag, jag tänker nog hellre på Alla eventuella kriser Och sånt som kan bli Och så både jag och min kille så pratar vi om det Och, och det har ju varit mycket så här: Att inte helt friktionsfritt det finns eh, ja, saker som inte är så bra eller som barnen upplever att det inte är så bra och det försöker vi prata om. Och det har jag full förståelse för. Så jag, jag kan ju inte säga att de ska tycka på ett annat sätt utan snarare prata om de grejer de tycker är ja. jobbigt. Jag tänkte lite på det med att man ska kunna få något eget utrymme. Mm. Har det löst sig så att, att barnen känner att vill de vara själva så kan de dra sig undan till något. Att de har något rum eller något, någon del av huset som är lite mer deras. Ja men vi har gjort så det har också varit en viktig grej för oss att, att alla ändå ska ha varsitt rum. De är inte särskilt stora men de har ändå så att precis som du mm. säger det, att de kan gå undan. För det känns viktigt framförallt i den här konstellationen att de kan stänga in sig. Och det tror jag de, de tre äldsta killarna tycker att det är viktigt. Knur, han är helst där vi är, ja. så att, men, men de tre äldsta killarna de tycker att det är viktigt Vi har ju tre tonåringar hemma nu och vi har ju gett upp faktiskt att ha ett eget rum för att de ska ha varsitt rum mm. Så då sover vi i vardagsrummet i bäddsoffa där mm. Och det tänker vi att ja, men det, det får vi tugga i oss några år till innan de flyttar hemifrån eventuellt så. Ja nej, men det låter väl som en jättebra idé om man känner att de har det behovet har er familjestruktur förändrats sen ni flyttade ihop? Har ni blivit mer vi eller hur tycker du? Ja men det har blivit mer vi men det är ju inte som en kärnfamilj. Det märker man ju att jag tror inte att alla pratar jätteöppet med varandra. Så när jag tänker barnen kanske inte säger till de andra barnen på samma sätt för att det är lite så, här, så som man säger till sitt biologiska syskon. Mm. Men jag hoppas ju att i, om ett par år att vi har kommit dit, mm. För att det är ju först då tror jag som alla känner sig riktigt bekväma när man verkligen kan säga vad man tycker. Jag tänker de här mellanpositionerna kan ju vara lite intressanta. Jag är intresserad av positionen i syskonskaran. Mm. Har den äldsta lillebrorsan då, mm. din mans minsta, nu blir han lite mellanbarn eller till och med storebror på ett sätt. Och, och din äldsta blir ju, har ju plötsligt äldre bröder då. Har det blivit lite svårt att hitta liksom sin roll? Man är kanske barn vid att bestämma mm. över någon yngre och så vidare. Ja men lite så faktiskt eh, kan man se tendenser utan att säga för mycket om, om det respektive men, men det, så är det nog lite grann att eh, det kan vara en grej som gör att det är lite svårt att hitta, hitta sin plats men jag, jag känner bara att det är viktigt att de får, de behöver inte tycka att det här är toppen. Från, för det är ändå vårt beslut vår uppgift är nu någonstans att underlätta för alla att det ska bli så bra som möjligt sen kan man ju bli frustrerad när någonting när man tycker att nu har vi gjort jättebra och så tycker inte de det och så men, men jag tycker att det är viktigt att, att de måste få känna det de känner Hur har ni upplagt det här? Har ni alla barnen varannan vecka och sen Nej, när, när vi har faktiskt gjort så att vi har, haft, vi har kvar de Det upplägget som vi har haft innan Att min kille, de har varannan vecka Men vi har, det låter ju så konstigt att säga Men fem fem två två mm. fem, Det får du förklara Men lite det blir med, med helgerna då Ja, jag mm. tycker att det är, är perfekt För att vi, vi vill gärna ha lite kortare För det upplever vi att barnen tycker det är bättre och, och vi tycker också att det är bra, jag och, och deras pappa Men då är det att deras pappa har alltid måndag, tisdag mm. Jag har alltid onsdag, torsdag Och så har vi varannan helg Okej, spännande. För, från början hade vi ett rullande schema, men det blev så förvirrat för man visste aldrig så en månad fram i tiden hur, hur det var. Så man tackar ja till grejer och så kunde man inte och sådär. Så att nu vet jag vet att är det om jag ska boka in någonting med någon så säger jag måndag tisdag då är jag fine men ne, onsdag torsdag då kan jag inte. <laughs> och så görs varannan helg också, så man är alltid liksom, jag har alltid barn i jämna helger. Mm. Vet jag det. det som är bra tycker jag är just det här att du får ju ändå barnen också lite egen tid med oss. Så att varannan onsdag, torsdag Så är ju Elmer och Knut själva med Mig och min kille Anders mm. Och de stora killarna är också själva med oss mm. Lite, och sen så har vi lite tid helt själva Och så har vi lite tid allihopa Jag tycker att det blir ganska lågt en, en månad blir det fyra olika slags veckor kan man ja, säga. Och precis. sen kommer det tillbaka ja. så. Det låter ju toppen Ja, men jag tycker att det funkar, det funkar ganska bra mm. Jag tänkte på en sak Jag har ju sagt att jag tycker att man blir En bonusfamilj när man flyttar ihop mm. Sen så finns det ju serbo bonusfamiljer men jag tycker att det skiljer sig lite och jag tänker lite på nu har det gått så kort tid för dig men upplever du att du kan vara en annan typ av bonusmamma eller extra förälder eller så nu när ni bor ihop eller är det fortfarande så att du inte liksom tar den rollen och går in och så att säga uppfostrar inom citattecken din mans tonåringar då Ja det är nog fortfarande ganska mycket så att vi har sagt och valt att han tar huvudansvarig för det och jag tar huvudansvarig för, för Elmer och Knut. Fast jag önskar att vi kommer mer åt det hållet framöver för jag tror ändå att det är bra och viktigt för alla inblandade för det är också en del i att sen kunna vara mer naturlig med varandra, mm. att man faktiskt säger det man tycker. Mm. Så det är ju ändå min, min målsättning men jag tycker inte vi har kommit riktigt dit ännu utan, utan jag låter Anders ta de besluten som, som får de äta godis en ja. eller ska, får de sova borta och sådär, det får han ta. Mm. Vilka stora fördelar ser du med att nu bo tillsammans? Ja men det är ju det att vi verkligen så blir en familj, vi, det är ju ändå det som har varit målsättningen, vi vill bo tillsammans och vi vill att våra barn ska, ska liksom få hela den här storfamiljen. Så det är, ju, det är ju den stora fördelen. Och sen man tänker nackdelar är ju väl att vi inte får lika mycket tid själva, jag och barnen. Fast jag tycker att vi får det ändå. Mm. Eftersom det är så olika åldrar mm. så har vi ju helt olika liksom, tider och behov. Och jag och, och framförallt Knut sitter ju mycket liksom, och spelar och pysslar och grejer ändå. Så vi får den tiden när jag tänker efter det. Ja. Mm. Jag tänker, är du också då beredd att släppa in... Anders, så att han får ta över och kanske pyssla med Knut och kan det vara lättare för honom eftersom dina söner är lite yngre att liksom komma det steget närmare. Att eh, ge en nattkram eller sådär, läsa sagor om man behöver det. Eller... Och även säga till, tänker mm. jag också. Ja, vara inte bara föräldrar. när det är något liksom som är farligt. Liksom. Lägg inte handen på mm. <laughs> den varma plattan utan även lite mer, tror du att det är lättare för honom eller, Backar han undan lite och låter dig... Ja, men han, jag tror igen. att han backar också undan lite. Vi, jag tror vi båda är något två ganska inkännande personer som inte vill vara för påträngande. Fast jag vill jättegärna att han... han jag vill gärna att han tar den platsen. Mm. Det, det skulle jag uppskatta. Och jag tror att han känner likadant gentemot mm. mig. Det är nog mer vi själva som är lite restriktiva. Så. Jag tror man får nästan bli lite inknuffad. Jag kan ja. ju bara tala för mig själv. Men ja. jag har ju kunnat ta den platsen tack vare att Maria har liksom dragit in mig mm. lite och, och verkligen gjort tydligt att och vi har en filosofi som vi kallar som om mm. som vi har pratat om tidigare det. att det, det är lite våran grej det ska ja. vara, vara som om en kärnfamilj mm. eller kännas lite så även om det aldrig kommer bli exakt mm. men, men där tycker jag att det har varit skillnad på en åttaåring mm. då blir det mer så att säga fysiskt om, om man kommer närmare varandra på ett annat sätt än en tonåring Ja men så, det kan jag absolut eh, tänka mig att, att det är så. Mm. Har du några bra tips för de bonusfamiljer som vill flytta ihop där ute? Ja, om man är väldigt inkännande som, som jag är då tror jag att det, det handlar om att köra inte så mycket fråga barnen för att jag tror inte att, att barn de är inte bra att ta sådana beslut utan någonstans så, så behöver vi vuxna ta besluten men sen också vara, vara inkännande och förstående för barnens reaktioner. Det, det tror jag är jätteviktigt för att fråga man barnen hela tiden och känner in och känner av då, då tror jag att det blir jättefel för att det, de ska inte behöva ta sådana beslut. De vill nog alltid ha det som de har. Var, det. Ja. det är en, liksom en trygghet att mm. alla förändringar kan vara riskabla. Mm. Det tror jag ligger in i deras natur medan vi vuxna kanske kan se att gräset är grönare på andra mm. sidan och att vi vill utvecklas och så. Mm. Men jag tror också det att det är ett vuxet beslut och sen får man försöka göra barnen delaktiga på olika sätt att de kan få inreda sitt rum eller välja tapeter eller sådär. Har du nu på den här korta tiden sett några fallgropar som du tänker att det här hade jag velat gjort annorlunda ifall jag hade fått göra det här igen? Ja, bra fråga. Nej, inte, inte sådär. Inte konkret. Nej, det, det tror jag faktiskt inte. Sen finns det säkert grejer men inget jag kommer på just nu. Som jag till exempel jag hade sagt stopp till Martins alla kartonger ifall Aha. jag hade vetat att de fortfarande skulle stå där. Jag borde ha rensat ut mycket mer innan flytten. för. Ja. Nu, alltså att Du kommer det inte in göra det. med de där kartongerna. Ja, men de... det är faktiskt en, sa en sak när nu när du säger det. Ja. Ja. Att det är mycket, vi säger det till er mycket där ute. Ja, men det är nog saker. faktiskt mer mina grejer. Jag kom senast från Anders hus. Mm. så att Mina saker eller våra saker så fortfarande kvar i källaren och det är så ångest. Eller mm. det är så här, 50 kartonger liksom, ja. när går man ner och packar upp dem? Böcker, dvd ah, Nej men inte det, bara det. det, det är alla mina sommarskor. Så jag ja, ja. får köpa en helt nya sommarskor. <laughs> För att jag vet inte heller vilken kartong de har är Nej precis, man vet ju inte vad det är någonstans. <laughs> ingen idé, bara släng, släng. Oh, shit. Har dina Instagram-bilder och dina tankar kring mammalivet förändrats något så att, att du kan se att det handlar mer om bonusfamilj och sånt? Ja, inte så mycket än så länge men jag tror att det kommer framöver när vi går på minor eller lär oss saker och, och sådär, då kommer det nog komma eh, upp lite men jag tänker mig överhuvudtaget att Hittills har det nog varit ganska mycket så jag som ensam. För på sätt och vis så har jag nog inte riktigt kommit in i känslan av att nu är vi verkligen en stor familj. Jag tror mm. att det tar lite tid. Mm. Så att mycket av det som jag har är fortfarande kvar lite i min, min tid som ensamstående med barnen. Ni får brancha ut till familjesändningar. Ja, kanske det. Eller skapa en systergrupp. bonusfamiljesändningar mm. Det finns många varianter. Mm. Om man vill följa dig så är det ju då mammasanningar på Instagram. Mm. Väldigt roligt. Och sen så har du väl en blogg också? Ja, jag har också kanalen som heter Fixa Själv. Och det är Fixa Själv som Instagram-namn. Så det finns på Instagram och det finns och är ganska stort på Facebook. Och är egentligen så här: tips och tricks och fix för så här smarta hacks helt enkelt. Mm. Och det, min tanke är att det ska vara enkla grejer som gör också familjelivet lättare. Då gå in och, och följer, följer dig där, fixa själv. Och äh, jättekul att du ville äh, vara med och prata om, om ditt liv och framförallt lycka till med, med bonusfamiljen och få ihop äh, barn och vuxna till en, äh, en härlig enhet. Ja, men tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Mm. Tack, hej. Hej, hej, Ja, och då tackar vi Vivi och Motsonna-laget med ett rungande hej! <laughs> Vad var det? Jag tror man sa så förr när man spelade fotboll Fast att man tackade domarna och motsåndarna Varför just ett hej? Det är ju konstigt alltså är här... för då var matchen slut Ja precis, man hade ju sagt hej när man Började matchen och sen hej då ja, fast... Vi tackar med ett rungande hej då <laughs> Ja, nej, så var det inte riktigt Man ställde sig på en lång rad mitt emot varandra och, och så var det någon I laget som fick säga så Och så fyllde alla de andra på med ett Rungande hej då, ja. här, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Nej, det jag är kanske fanns som andra namn. Detta var ju så länge sedan jag spelade från 78 till 83 ungefär. Ja. Fem säsonger i Särvi-IKs sämsta årgång, pojkar 69. Vi kom, mm. Nå, vi kom nästan alltid näst sist. Men någon ska göra det, Matt. Det är härligt när du pratar om fotboll och att komma sist. Så måste du tänka på ditt kära IF Göteborg som just <laughs> nu ligger riktigt dåligt till. Nå. AIK ligger... Väldigt bra. Blåvitt ligger på tionde plats, men de kommer att spurta bra här, känner jag. Jag har börjat så här fundera på vad jag ska gadda in SM Guld 2018 någonstans. Oh. Där har vi förresten en haj. Ett haj. Ja, Att jag är färdig med min tatuering. <laughs> jag tänkte på djuret haj. <laughs> Då kan jag ju nämna att jag har varit på The, The Meg. Meg. The Meg. The Meg. Jag kan inte säga att den var jättebra för det Nej. var den inte. Nej. Men det var, var en film kan Men jag säga. den ligger på biotappen Den ligger på biotappen så många människor vill se den. Det är en stor haj. Ja, det bästa var när jag mitt i filmen fick att sitta och säga Megalodon, Megalodon, Megalodon. <laughs> det var så roligt störde. att Vi störde nog lite men det var, det var så att det ligger här till munnen. Megalodon, Megalodon. <laughs> men ni var inte så många i salongen. Det var Nej. vardagskväll. Ja, precis. Mm. Det var jag och Saga som gick och såg den. Ja. Men vi har helt kommit bort från ämnet som var vi att vi skulle tacka Vivi. Vivi. Ja. Och vi hoppas verkligen att vi får träffa Vivi igen. Det hoppas vi. Det gör vi ju lite. När vi är upp i Stockholm så springer, springer vi, på, vi på, ja. på våra gamla offer. <laughs> våra intervjupersoner. Ja. Sist var det ju både Niklas och... Desiree. Desiree, det, det. det kanske vi sa i podden förra det gången. Det tror jag. Men nu sa vi det igen. mm, -mm. Vi skulle ju ha veckans tema, mammasanningar. Och du ja, hade någon idé? jag har en idé här. Ja. Att temat kommer att gå ut på att jag kommer att läsa några av Vivis mammasanningar. Okay. Och om du känner igen dig i, om jag läser fem och du känner igen dig i tre av fem. Ja. Mer. Så är du en mamma. Okej, okay. det är mer än hälften alltså. Ja. Ooh, spännande. Och jag har ingen aning om vad som kommer nu. Inte jag heller. Föräldraskap handlar mycket om att längta efter tystnad. För att genast bli orolig när det väl är tyst. Mm. Ja eller nej? Jag förstår ju precis och jag tycker det är lite särskilt små barn så att när de väl hittar på något bus då är de ju tysta. Men tyvärr, jag personligen har jag inte så. Vi har ju bara en liten hemma här också, eller lite mindre. Så jag får nog börja med att säga att nej ändå. Jag håller med om, jag håller med om det. Men, men jag Är det någon mer jag än jag inte... som tycker att Martin skulle slå sig in på politik. Jag, jag, jag, håller jag, med. Säger jag, jag håller med om det Men jag menar nej jag, men jag, håller jag upplever med om det inte själv Men nej, riktigt. kanske ja. Ja, På tal om det så kommer nästa mammasanning här mm. Vad jag säger till barnen Kanske Vad jag menar, nej Men jag orkar inte ta fighten just nu <laughs> Ja, så är jag nog Jag är lite ibland för feg För att säga nej rakt ut Men där är det ju lite roligt För att så är det ju när vi frågar barnen också Att när barnen säger kanske till oss så säger vi alltid, ja, vi ska nog tolka det som ett nej. Men betyder ditt kanske nej? Uh, det, ja, det gör det ju oftast. Eller? <laughs> <laughs> nej, så här är det nog faktiskt egentligen. När jag säger, vad jag säger kanske inte kanske, utan jag säger mer att vi får se. Vi får bestämma det sen, eller vi får kolla. Betyder på, det alltså, nej då? Nej, då tror alla att det betyder ja. <laughs> Ja. Så det är, en annan, det är lite en annan variant så att jag säger, ja vi får se, det, ja kanske så. Nu har du förlorat tror, alla lyssnarna. Ja, men barnen och även du tror att, ja, ja okej, ja, men då blir det ju att vi åker på badutflykt. Ja. Just, ja. Det är men då har jag ju bara sagt att, ja kanske vi får se om, jag kanske inte hinner hem eller, ja. ja. Men vad svarade du på den? Är det ett ja? Men, men den här tycker jag är en variant, ja. Mm, så ett, ett nu då. Okej, okay. mammasanning nummer tre. Jag säger, man ska alltid vara ärlig. Jag säger också, när du kommer fram till kassan på Gröna Lund så säger du att du är tre år. <laughs> Första påståendet, klockrent, det har jag ju sagt flera gånger. Och sen då del två skulle jag nog, ja jag får nog tyvärr säga ja också där. Att är det något barn som är precis på gränsen kanske eller om det är upp till åtta år. Och så har någon fyllt åt. Ja. Jag skulle nog kunna be barnen dra en liten vitlängd där. Jag är inte stolt över det men jag, jag får nog erkänna det. Ja, det var ärligt. Ja. Mycket ärligt. Mm. Det var ärligt. Då står det 2-1 nu till mammasanningen. Ja. Ja. Okej, okay. mammasanning nummer fyra. Jag tror inte att lyckan gömmer sig i botten av en chipspåse men om jag inte kollar får jag aldrig veta. <laughs> just Chips är ju kanske det snacks och även om man räknar in godis och läsk och sånt här så är ju det min svaga sida. Framförallt ett visst märke av dillchips och runda cheeseballs av ett annat märke. Mm. Då står så, det alltså nu ja, inför den sista och ja, femte står Den det tyckte jag 3, inte var en mammasanning däremot Utan den tycker jag lika gärna en, en pappasanning Ja en pappasanning Så jag tycker nog ändå att Jag vet inte om den ska få räknas med som en just mammasanning det Men föräldrasanning, det kanske är att du är en mamma fast mm, du, ja. Ja. Mammasanning nummer fem Jag trodde jag hade sett allt som förälder Det var innan jag städade bilen Efter semestern <laughs> Ja det var inte så farligt Jag tycker att Antagligen så är jag, och kanske med hjälp av dig lite, vi är tillräckligt bra på att smutsa ner bilen ändå invändigt. Så att, och även om jag säger nej här så kommer ju mamma vinna då, sanningen vinna. Ja, mm. så sanningen är ju att du är en mamma. Ja, men det är jag stolt över. Ja. Jag har en sån där sanning som jag kommer ihåg. Mm. Det är att var jag än befinner mig så befinner sig barnen där. Mm -hmm. Ja. Det spelar ingen roll hur stor lägenhet vi hade. De var alltid där jag var, i uh -huh. fall som helst. Mm. Jag vet inte hur man skulle kunna få ner det på en, på en mammas handling, <laughs> men det var en mammas handling för mig. Att... Det var en slags magnet som de drogs. Ja, precis. Man kunde ha suttit i ett rum jättelänge och sen så när jag gick därifrån, bara blup, blup, blup, följde de med. <laughs> ja. Nej, men Så är det nog att det som föräldrarna gör, eller stora syskon gör, blir genast intressant för de andra. Ja, och det, och det samma gäller ju med själv. mat. Om jag äter det så mm. det är det alltid någon som vill äta det jag äter. Jag får <laughs> ju aldrig äta i fred. Nej, det är en mammasanning. All... Ja, den är bra. Ja, det blir aldrig gott för en mamma äter <laughs> det. Det <Där laughs> har du en mammasanning. <laughs> jag bjuder på den. Mm. Det blir aldrig gott för en mamma äter det. Mm. Den platsar, helt klart. Mm. Vad, vad kan man mer komma på? Mammasanning. Ja, nu när jag har tonåringar så är det ju liksom att allt jag gör, säger och tycker är fel. Ja, de har inte hamnat till det där att det är pinsamt riktigt. Nej, det är fel så, men, bara. Men det är bara... det är bara fel. Jag är inte pinsam, jag är bara fel. <laughs> ja. bara det är fel det jag har på mig, det är fel det jag säger, det är fel det jag äter. Mm. Det är fel det jag gör. Men så är det ju, jag tror att där är det nog ingen skillnad mellan oss. Det är bara att de kanske inte vågar säga det när det gäller mig. Men du är ju en mamma. Jaha. Ja. Ja. En annan klassiker är väl det här att man är aldrig så populär som när man betalar för någonting till barnen. Ja, det är sant. Mm. Kom du på den själv? Det vet jag inte riktigt. Någon måste väl ha sagt det förut. men. Ja, eftersom du sa att det var en klassiker så har väl någon sagt det förut. <laughs> ja, det känns som en sån. Det känns som, som en ja. sån. Jag var ja, var mer. Det här tycker jag att alla ska prata med en samtidigt. Det, här, det kan vara helt tyst och man får inte prata med något sånt. Men när de väl ska prata så ska de prata med en allihopa på en gång. Det är jobbigt. Men det är svårt att formulera ihop det till något. Ja. Tänker du när vi pratar om mammas sanningar? Finns det någonting som du kände att du sa innan du blev förälder? Du blev ju förälder innan du träffade mig som hade mm. fyra barn. Och innan dess kanske du sa att bla bla bla bla bla bla. Som jag till exempel innan jag blev mamma. Så sa jag mina barn ska bara få titta på tv- Två timmar om dagen, nej det är kanske en aha, timme om dagen. Aha. Det var ju en lugn. Men det tror jag, att det hade man nästan kunnat räkna ut, att det skulle spricka. Nej, jag tänkte det. Vi ska sitta och virka små tomtar och kom. <laughs> nej, men det var nog en sån illusion jag hade att jag bara skulle vara sån här härlig mamma som bara gjorde saker hela tiden och vi skulle aldrig se på tv. Men det förutsätter ju att då tänkte ju du att du skulle bli mamma. Eller mm. att du visste det och så, att det var då du sa det. Ja, men hade du någonting som du tänkte att eh, om jag var förälder eller om eh, när du såg andra, så där skulle jag inte göra och nu gör du det själv. Typ när ja. du mutar heller. December. Ja, Jo men det finns väl mycket sånt där som man tänker att man ska vara lite tydligare, att man ska kunna övertala barnen att eh, äta nyttigare eller hjälpa till mer eller sådär. Men jag minns inte om jag formulerade det så tydligt som att det var. Men, men jag inser ju att jag gör massor av kompromisser hela tiden med och tänker att, ja, okej okay då, i, idag kan vi hoppa över det eller idag. Så som att, du inte trodde att du skulle göra innan? Ja, kanske så. Mm. Tror du att det är någon skillnad på mammasanningar, pappasanningar, bonusföräldersanningar? Ja det skulle man nog kunna göra ett konto som heter Pappas sanningar som var lite mer skruvat lite mer åt det hållet även om jag tycker att många av Vivis mammas sanningar gäller båda föräldrarna och även med bonusföräldrar som är ett steg bort då. Men ska vi ta det som liksom ett tema nästa gång kanske att vi pratar om vad som är skillnaden mellan att mamma, pappa och bonusförälder? Mm. Det tycker jag. Det, där finns nog mycket att hämta faktiskt. Då har vi ett tema till nästa vecka. Ja. Fantastiskt. Vad har vi för gäst nästa vecka? Då har vi ju Maria Sognefors som är Vilket chefredaktör för Amelia. Alla som inte Maria borde vara chef. <laughs> Just Över det. någon. Mm. Hon har ju en ganska nybildad bonusfamilj. Där hon har en särborn och så har hon ju barn sedan tidigare. Och han har inga barn. Och med henne så pratar vi om deras första semester och första sommar ihop som bonusfamilj. Lite hur det har gått. Ja, hur de har delat upp semestern och så. Mm. Och vi kommer väl att prata lite om hur vi delade upp våra semester. Det kan vi också göra. Visserligen har vi nog sagt det också innan, men vi tar en pris. Mm. Just in case. Tack för att ni lyssnar och håller utkik på Instagram, bonuspappan.plusmamma. Jag har ändrat det, det nu. Det jag har ändrat det så det heter Bonuspappan och ja, Men Det är mycket bättre det eftersom podden heter det. Just mm. det. Och så får ni gärna även följa oss på Facebook och ni kan kolla in även då på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Nu har jag varit lite dålig här senaste dagarna och inte varit inne och kollat om det har kommit några nya frågor och kommentarer. Nej, men ofta så sköter de sig själva, höll jag på att säga, att kommer det någon som frågar någonting så är de andra deltagarna med och diskuterar. Mm. Så att det är som att vi kan släppa... Våra barn, ger dem ansvar och Ja, men det är härligt förtroende. med aktiviteten där. Och vill ni ge oss betyg på iTunes så är vi tacksamma för det också. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag är så här i vägskälet ifall jag antingen skulle vilja ha haft Vivi som mamma eller var Vivi. Ja, det kan jag på ett sätt förstå men samtidigt, din mamma har ju alla de kvaliteterna också och du är ju världens bästa på att pyssla med barnen till exempel. Ja, men Vivi. Ja. Inget slår Vivi. Inget slår Vivi. Jag funderar på om jag ska starta vivismen mm -hmm. Som någon slags eh, rörelse eller med filosofiskt och ja, andligt. Och... Som en religion. Uh -huh. 55 000 följare. 56 000. And